За спиною султани спір'я, що разюче шелестіло на вітрі. Коні ржали, вершники дивилися люто, крізь заборола на нього жіночі коней у його бік. Але диво, полковник чогось не поспішав утікати. Він встромив куругу в землю, щоб не впала під ноги. Тоді свиснув, прибіг кінь. Це не входило в мої плани. Це був, власне, сон полковника-бугуна, а не мій, тому я тут не міг нічого вдіяти. Далі він перевірив пістолі чи заряджені, після цього вихопив і спіхав шаблю, поглянув на неї і поцілував. Замить вискочив на коня, не в стремена. Вороний пронизливо заїржав, крутнувся в бік ворогів і кинувся їм назустріч. Його пісторі гавкнули, наче два великі сторожові пси. Тут же перші гусарі, полетіли з коней шкереберть, богун ускочив середину ворожої лави, спритно відхилився від шабель, натомість сам кілька разів ударив, трощачи шаблею-близковкою ворожі шоломи та лати. Бризки крові полетіли на всі Страшні крики поранених та конаючих почулися над полем. Пролетівши гусарську лаву, полковник розвернув коня і знову кинувся на ворогів. Маневрував, намагаючись збити їх у купу, а там уже рубав шаблюкою ніби лісоруб, дерева шляхти чи тяжко падали на землю, брязкали їх лати. Гусари були тяжкі й на своїх конях, тому не встигали за метким і безстрашним козаком. А той, як шуліка налітав, сіючи по полю ворожі трупи. Гусарам вдалося відтіснити полковника, приперти з кількох боків. Він уже не мав стільки простору і довелося приймати ближній бій. Та й тут не розгубився Козак пустив поводи, а в другу руку взяв келеп. Тепер він був ще страшніший. Шабля його прикривала від ворожих ударів, а страшний чекан трощив ворожі кістки. Так і бився, легко крутячи в руках важку і страшну свою зброю. Блок, удар, відскок, знов удар, знов блок, удар – він уже наклав під ноги свого коня таку купу гусарів, що вороном і ступити не було де. А богун усе рубав. Він збивав ворогів до купи, заходячи в бік. Крутив, прикривався конем і без перестанку сам бив. Та вороги оточили його іще щільніше. Нарешті таки стягли з коня. Проте богун і не думав здаватися. Над бойовищем чулися тільки стогани й крики вмираючих, а також грізне речання полковника. Він озирнувся, по полю лежав цілий загін шляхти. Дехто з панів намагався встати, або хоч підлізти врятуватися. Вони спливали кров'ю, що лилася зі страшних ран. Богун стояв посередині, наче на нього впав кривавий дощ, дихав важко. Я дивився на все це, нездатний повірити, що таке можливо, що людина може мати таку сталеву волю і таку безмежну відвагу. Раптом він поглянув на сонце і перехрестився. Мою руку наче вогнем припекло, і я відірвав її від богуна. Сам Винницький полковник почав крутитися і підняв голову. Я тут же упав, гасячи свічку, прикинувся сплячим козаком. Богун у темряві покрутив головою, оглядаючись по корчмі навкруги. Все було тихо, всі спали. Він збудив одного з козаків, що спав поруч, змінив вартового. А я піду до коней, подивлюся, провітрюся, то якісь дурні сни сняться в такій духоті. Козаки викрасили вогню, швидко зібралися і вийшли. Не чекаючи, я кинувся назад до своєї діжки. Мені вже не потрібно було ризикувати, що міг зробив. Розділ 8. Незабаром настало 24 серпня. На цей день була призначена рада в Чигирині, де козаки мали затвердити на гетьманстві Юрія Хмельницького. Фактично він був уже гетьманом, виконував всі обов'язки, і все ж рада мала відбутися, такий звичай. Старшини дуже ретельно готувалися до цього дня, намагаючись нічого не забути і не прогавити. Ще недавно був острах, що козаки не з'являться, не прийдуть, але вони із самого ранку почали перебувати такими великими групами, що здавалося могли не поміститися на гетьманському дворі. Тут були, крім генеральної старшини, всі полковники, сотники та вибрані люди з кожного козацького десятка. Було запрошено із запорозців, однак ті – не приїхали. Двір був заповнений вщердь, Люди все прибували. Посполиті з навколишніх сіл, Почувши про козацьку раду, І собі посунули. Старшини тим часом молилися в церкві. На подвір'ї ставало тісно, Тому Савул наказав зачинити браму І не пускати більше нікого. Хлопи під брамою ще не легалось, Зате на подвір'ї все затихло, прийшла старшина із козацькими куругами та священниками. На поміст вийшов генеральний Саул, скинув шапку і сказав, «Панове товариство, ми всі зібралися тут, щоб вибрати собі нового гетьмана згідно із законом козацьким на Великій Козацькій Раді». У кожного з вас на думці є свій достойник, що годен взяти булаву. Виберемо його вільним козацьким голосом, і нехай нам у тому Господь Бог допоможе, пречиста матір та свята трійця. При цих словах він замовк і перехрестився. У натовпі раптом заговорило загуло. А що тут радитися? Юрко наш гетьман. «Ще за життя покійного хмеля ми його вибрали, тож і радитися нема чого», – вирізнялися з юрби деякі голоси. «Юрій Хмельницький, наш гетьман!» – нараз на всю горлянку викрихнув хтось. «Юрія хочемо! Юрка! Хмельниченка! Хмельницького!» Юрко стояв у юрбі поруч з іншими старшинами, що зібралися біля самого помосту, укриті стягами й бунчуками. Трохи вагаючись, він вийшов на поміст. Був одянений у темний одяг, підперезаний шаблею. Зняв із голови дорогу боброву шапку. До нього підійшов поважний дід, тримаючи булаву на малиновій опанчі. Хмельниченко вклонився, всі притихли. «Панове товариство, я не годен була тримати». Козацтво вибухнуло. Такий був звичай, що всі спочатку від булави відмагаються, і святе дотримання цього звичаю молодим Хмельницьким викликало в раді небе іку радість. Козаки знову викрикнули його ім'я – та він і вдруге відмовився. Замолодий я ще. Не годен верховодити вами. Козацьке море шуміло. Бери, бери булаву єретичний сину, а то палицями поб'ємо. За третім разом він мав взяти Юрій знову поклонився на три боки. Дід із булавою підійшов у притул, коло затихло, ніби завмерло. Я, звичайно, також був тут, за всім спостерігав, був поміж старшинами. В цьому місці не так тісно і краще видно, я вже потирав руки, не міг дочекатися, доки нарешті мій кандидат візьме булаву. Час від часу кидав свій погляд на старшину, особливо на Виговського.